Capitolul 4. Iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci cercați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți prooroși și au ieșit în lume. În această să cunoașteți Duhul lui Dumnezeu, orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu și orice duh care nu mărturisește pe Iisus Hristos nu este de la Dumnezeu, ci este Duhului anticrist despre care ați auzit că vine și acum este chiar în lume. Voi, copii, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit pe acei proroci, căci mai mare este Cel ce e în voi decât Cel ce este în lume. Aceia sunt din lume, de aceea grăiesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi suntem din Dumnezeu, cine cunoaște pe Dumnezeu ascultă de noi, cine nu este din Dumnezeu nu ascultă de noi. Din aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rădăcirii. Iubiților, să ne iubim unul pe altul precum pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este iubire. într aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel unul născut a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viață să avem. În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, și fiindcă El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său jerfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iubiților, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi și noi tatori suntem să ne iubim unul pe altul, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne între noi și dragostea Lui în noi este desăvârșită. Din aceasta cunoaștem că rămânem în El și El între noi, fiindcă ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul Mântuitor al lumii. Cine mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne întru El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut iubirea pe care Dumnezeu o are către noi, Dumnezeu este iubire și Cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru El. Într-o aceasta a fost desăvârșită iubirea Lui față de noi, ca să avem îndrăznire în ziua judecății fiindcă precum este acela, așa suntem și noi în lumea aceasta. În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârșit în iubire. Noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel din tâi. Dacă zice cineva, iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, este, pentru că cel ce nu iubește pe fratele său, pe care l-a văzut,